וכל העם הריעו תרועה גדולה והלל אדוני על הוסד בית אדוני. ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוצדו, זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול ורבים בתרועה ושמחה להרים קול. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לקול בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה, והקול נשמע עד למרחוק.